Elpazarlott erő, de mégiscsak erő. Ne feledkezzünk meg a majoreszkóról, kit az eljegyzés óta nem láttunk, de van okunk hinni, hogy fogadását meg fogja tartani. Sok embernek meglévén az a rossz tulajdonsága, hogy csak mérgében fogad valamit, és azt meg is tartja. Ez időben Bécsben Magyarországról csak annyit tudtak, mint valami indiai tartományról, melyből kolonként, éppen mint Indiából, előkerült valaki, hozván magával egy pár zacskó kincset, arról azonban senki sem emlékezett, hogy azt hazavitte volna. A posta minden héten egyszer indult Magyarországba, s onnét Bécsbe, s hatán valaha valaki egyetlen egy levelet írt oda, vagy kapott egyet vissza, házról házra járt a levéllel, mint valami csodával, hogy az messze országból jött. A Duna végig nyújtózkodott ágyában, nem hozott, nem vitt semmit, és csak a részeg ember törte rajta az eszét, hogy ha borrá válnék, elegeti hatnék belőle, s még mindig maradna annyi, mennyi a dunai molnároknak elég, s a felső vidéki deszkát elviszi. Amely magyar ember rávette fejét, hogy a nagyvárosba meginduljon, egy hónappal előbb Kovácsot, Bognárt az udvarba parancsolt, hogy a födeles kocsit végig tapogassák. Az atyafiság hivatalos volt az utolsó napokra, a gazda megírta a végrendeletet, elmondván benne, hogy most épp éssel, józan elmével fog a munkához, melyet az emberi kötelesség parancsol, és Isten bölcs gondolata szerint kilévén mérve ez a hosszú utazás, nem tudja, miéri, azért nyugodt lélekkel ezt és ezt rendeli. Az atyafiságtól egyenként elbúcsúzik, mindenkinek megmondja tennivalóját. Az egyiknek, hogy a gyerekeknek viselje a gondját, a másiknak, hogy a csikók után lásson. A harmadiknak szép szó közben is összeszidja az áldóját, ha mindent helyén nem talál. A negyediknek végre azt mondja, te vagy a vénebbik, magadnak is lehet eszed. Ilyen aprólékos, és három napig egy folytában osztogatott tanácsok és fenyegetések után útra öltözötten még egyszer megnézi az úti kocsit, melynek bakjára egy éléskamra, fölibe pedig egy szakás van felkötve, még egyszer körülnéz, miközben aztán kin hadonászó kezét elkapja egy cseléd, a másikat meg másik, és így álló egy óráig várnia kell, hogy amit az egyik már megcsókolt, a másik legalábbis megszorongassa. Ekkor behelyezkedik a födelesbe, lábaihoz egy okot helyeznek, a hajdú kinéz az utcára, hogy vénasszony, jó vagy sertéscsapat szemköz ne jöjjön, mert az már rossz jel lenne, azért, midőn ezen elővigyázat után a hajdú int, az otthon maradtak keserves ordítása után megindul az útra. Nem kívánom, hogy kegyetek hasonló módon legyenek meghurcolva, hanem azért méltóztassanak engem követni egész védsig, legalább tapasztalni fogják, hogy olcsóbb utazást nincsen, mintha az ember így regényíróval utazik. A majoreszkó még mindig nőtelen ember. Sokkal mélyebben érzi a kiszámítatlan sérelmet, mint hogy azt egymás összeköttetéssel megbosszulhatónak gondolta volna, Hozzájárulván, hogy ő adós volt még testvérének, tehát azt le kell fizetnie. Itt azt a fogadást érté, melyről még önök emlékezni fognak, midőn testvérével való találkozása után magában dörmögé, a család szaporodik, gondom lesz, hogy a majorátusból ne sokat örököljenek. Szóról-szóra tudta a leckét a bátya, s abból egy szót nem változtatva mondá el az életnek, Mindenki gondolható módot elkövetvén arra, hogy a pénz ne legyen egyéb, mint szemét, melyet midőn szólt, csak annyira figyelt, hogy a világ lássa, hogy ő szórja azt, és nem más. Megvette az pontponti palotát, midőn az ösmerős barátok négy szem közt és bizalmasan meg akarták súgni, hogy a palota ugyan gyönyörű, ha nem méreg drága, Kimutatott az ablakon, hogy éppen most kezdenek a munkások. Az új berendezéshez kapott a szóba a jó barát. Hogyan érted azt a rendezést? Kérdi ismét ő. Na, mint szokás, a belső vakolatot levakartatod, fél évig szellőzteted, hogy a boldogult herceg ibolya illatának még a legkisebb párája is elgőzölögjön. Jót állok, hogy annak egy fészke sem marad érintetlenül. Képzelem, hogy ez a sok szájtától mennyire fog azon bámulni, ha a márványozat kíméletlenül le lesz verve. Gondolod? Csak egyszer híre futamodjék ennek, holott a herceg csak a múlt évben rakatta föl az utolsó aranyozást, tehát a tréfa igen érdekes lesz, legalább a bécsiek beszélhetnek róla egy hónapig. Pedig én azt szeretném, ha tovább beszélnének. Mondok egy jó tervet. Szól a jó barát. Én annál jobbat gondoltam, mondja a majoreszkó, az ablakhoz húzvána beszélgetőt, kinek szemközt állt. Valóban. Na arra kíváncsi vagyok, mivel fogod meglepni a bécsieket. Nézd, barátom, mondja a kíváncsinak az átellenben lévő palotára mutatva. A napszámosok igen parkodnak, a palota harmadnapra földig le lesz hordva. A jó barát szívesen hanyat vágta volna magát, ha a roppant újdonság érdeke meg nem kapaszkodik benne. De midőn abban az időben a hír még nem ment minden nap kinyomtatás alá, hanem közönséges plegyka által terjedt csak. A hírhordó ember nem tartozott végképp a megvetettek közé, sőt ellenkezőleg egy ilyen fecsegő előtt néha még szokatlan órákban is nyitva állt az ajtó. Ugyanebben az időben történt meg egy még nagyobb városban, hogy egy hazánkfia valami híres lókupetszel találkozott, ki egy szép állatot árult. Az árát ennek a lónak? Nem szoktam minden kíváncsit feleletekkel tartani, mondja az idegen pofók. Eladó aló? Kérdé határozottabb hangon. És ha eladó volna? Mondja vigyorogva az előbbeni. Akkor árának is kell lenni. Igen, természetesen, hanem előbb beszéljünk Uram az egyszer egyről, hogy biztos legyek én is, ön is, hányig tud ön elszámlálni az ujján. Uram, aló árát! De ha önt kileli a hideg, előre is mondom, hogy én nem vagyok orvos. Az árt hallja ön? Ezer font, uram, mondja a olyan szemmel, mely most a másikat éppen abban az állapotban fogja látni. Mikor a földön végig nyújtózkodik. Itt van, fogja ön! mondja hazánk fia, leszámolva az árt, és egy pisztolya a lovat agyon puffantotta. Ezt a történetet beszélték utcán, sörházakban, vendéglőkben és palotákban, hozzátévén mindenkor, hogy ezt egy magyar gavall értette. Mielőtt azonban mi is kimondanók ítéletünket, olvasóink türelméért esedezünk, és ám bár meg lehet könnyen, hogy ellenkező véleményben leszünk, de részemről legalább megmondom miért, és hogy ez alkalommal mindjárt tettnek nem kiáltom, arra igen nagyokon van, mit azonban a fejezet végén okvetlenül meg fogok mondani. Mint hogy a Majoreszkót néhány évig egyedül hagytuk, engedjünk meg magunknak egy kis ugrást, s az előbbeni történetecskét helyezzük arra a korra, mikor őt közvetlenül elhagytuk, s néhány évet közbejtvén keressük föl egyéb helyütt. Igen sok neve van annak, miképp veszegetheti el az ember a pénzt, még azt a tréfát teheti, hogy lyukas zseben keresztül potyogtatja el az aranyokat. Majoreszkunk majdnem ilyenképpen cselekedett, csak hogy a szabónak volt annyi becsülete, hogy a zsebet is jól megvarta, s így egy fillér sem pottyanhatott ki belőle, tehát a mi emberünknek ennél alkalmasabb dolgot kell -e keresni. Elég annyit mondanom, hogy volt Bécsben abban az időben egy vendéglő, hol a kártyával ki lehetett vetni, hogy akinek ma százezer forintja van, reggelre egy fillére se legyen, s mint hogy az ilyen kárvallott ember hasonló állapotban olyan furcsa helyzetbe jő, hogy szinte magát fenyegeti, hogy főbelővi. Gazdag úrnak nagyon mulatságos látni az ilyen komédiát, tehát a majoreszkó unalomból elment ide is. Az igaz, hogy az akkori kártyák olyan hosszúak voltak, mint egy instancia, tehát éppen nem voltak arra alkalmasak, hogy valaki, mint most nemrég is történt, a Halbertswörfben egy figurát lenyeljen, hanem minden ostobaságuk mellett éppen úgy el lehetett rajtuk veszteni a pénzt, mint ma. A társaság válogatott volt, három-négy szobán keresztül eresztették csak be a vendégeket, kikről az ajtónálló bizonyosan tudta, hogy sok pénzzel jönnek, de a kieresztésnél már kegyesebb volt, mert néha úgy is járt némeik, hogy amint kilépett, bátran megszólíthatta a legelső embert, Alamizsnáért. Grófunk minden szó nélkül lépett be, az ajtók hirtelen föltárultak, s a körülült asztalnál is rögtön jutott hely. Ámos vagyok, mondja unalomtól nagyot nyújtózva, és eltolva magától az odaadott kátyákat. Az álmosságon nincs mit csodálkozni, mert már reggeli négy óra volt, mikor a jóra való napszámos már föl kell, és ha éppen a nagyurak megfordítva élnek, szükségképpen nekik ilyenkor már mégis ágyban kellene lenniük. Azonban a bank nagy halmazra nőtt, s majdnem azt mondhatná az ember, hogy az aranyat lapátolni lehete, s a bankjegyek közül a nagyobbak csak, mint hivatalos vendégek tűrettek el. A mulatság folyt, a gróf nem bírta már szempilláit ébren tartani, tehát kávét parancsolt és kártyát kért. Éppen jókor a szerencse is tanasszony nem érzett kedvet egy álmos gavallérral vesződni, Azért hátat fordított a grófnak, kit végtére azt hozott ki a türelemből, hogy minden pénzét elveszíté, és még ötvenezerre adós volt a banknak. Nem játszom, mondja türelmetlenül, nem a pénzét, hanem a szerencse Ah, A tréfáz, mondja az osztó, a bank áll, és én szolgálatodra vagyok. Nagyon kegyes vagy, viszonozza, Bizony még pénzváltón ajánlkozol. Miért nem? Mondja Amaz nevetve. Az ezeren kívül még jócskán lehet balotádra hitelezni. Na, hogy ne legyen alkalmad erre a kilátásra, holnap ledöntetem. Az vétek volna, mondja a másik. Erről le foglak beszélni, mert tőled kitelik, mondja nevetve, s az egész pénzhalmazt az asztal alá söpörte, azt monddá a pincérnek, fiú, jól boladtunk, szed föl, mint a tied, s ezzel a pillanatnyira megállt Majoreszkóba kapaszkodott. Utánuk rohant a sereg, és a két szimborának beszédét tovább hallgatták. Te barátom, mondja az előbbeni, csak nem teszed azt a tréfát a bécsieknek, hogy palotádat lebontasd, Hát te vissza fogod kérni aranyaidat a pincértől? Mit gondolsz? Jó, tehát én sem állok el szavamtól, s néhány nap alatt nem lesz egy kődarab ott, melyet megmutathatna valaki abból a házból, melyre te nekem hitelezni akartál. Ezzel kezet szorítva váltak el, még az utánuk jövők közül az egyik, ki hihetőleg új vendég volt a fővárosban, kíváncsian kérdi. És ez az ember ledönteti palotáját? Oly bizonyos, mint hogy mi most együtt beszélgetünk hisz az a másik egy kis uradalom árát lökte az asztal alá nincs különben de kik ők? Gazdag magyar gavallérok! Jó éjszakát! Még mindig fölfüggesszük ítéletünket, s az olvasót szívesen kérjük legyen türelemmel és valamiképpen ne gondolja, hogy az osztályoknak egymás elleni gyűlölségét akarnám néhány téglával föllebb építeni, mert embereimnek általában azt a szerepet kívántam adni, melyet az akkori viszonyok szerint mindenkinek választania kellett, mint magyar honpolgárnak átlégyen az alkotmány sáncaink kívül vagy belül. Amennyiben pedig a jelen fejezet vonalai erősebb vonalakkal vannak rajzolva, azok abból az időből lesznek indokolva, melyből véve vannak, tehát még egyszer is türelem. A palota tehát másodszor lőn földig rontva, s újraépítve, pedig oly pazar fényjel, hogy az elmenő nem hiába fárasztál nyakát, a óra negyedekig nézett föl a roppant épületre. Míg a palotát építenék, kísérjük figyelemmel ezt a saját szerű életet, melyet függönyök zárnak el a nagyvilágtól, de némi bizonytalan híre mégis kifut a nagy közönségbe. Honnét egy óriás bámulás fizeti meg a különbséget, s a hatalmas úr kéérzettel nyújtózik el Pamlagán, hogy a tömeg száját ilyen nagy mozgásba hozta, csak hogy itt megint eszembe jut egy elmondott gondolatom, hogy az ember, ha a nagy istenség hatalmát egy időre bírhatná, váltosokat teremtene, Négylábú, egy szemű embert, de jót tenni nem jutna eszébe. Eközben lepjünk meg egy csapat fiatal embert, akik között földieink közül szép számmal vannak. Átkozott kedvük van, a mulatságnak a legnyaktörő fajaival töltik az időt, s kik már mindent meguntak, most unalmukban az életpusztítással akarnak új ingert adni. Egy szárazfejű angol mulattatja a társaságot, vagy tán inkább magát, s a fiatalúrfiaknak meglehetős kellemetlen példákat ad föl a bátorságnak olyan nemeiből, melyek árvonyelvünk szerint vakmerőségnek is megjárják, de az angol nem tágít, és hogy közönsége számosabb legyen, a gyengéknek békét hagy, s a legbátrabbak rovására akarja magát mulatni. Végre kifáradnak mind, csak egy barna fickó nem akar elmaradni, és azt mondja. Nem szeretem magamat kikérdeztetni apró kérdésekkel, hanem álljon elő egy vakmerőséggel, s ha ön megteszi, egy pillanatra sem késem ugyanazt megtenni. Hm, dünnyögött az angol, s ha ön nyakát kitöri, uram, nem a nyakamról akarok beszélni, hanem az ön bátorságáról. Jó, mondja fölemelkedve Amaz, és a teremnek egy utcára nyíló ablakra mutatva. Látja ön azt az utcát? Három öl széles. Körülbelül annyi. Ez a palota az átellenivel egy magasságú, mindegyiknek lapos teteje van. Nekem mindegy az ön paripáiból választani, vagy sajátjaimból. Ön választhat bátran, s át fogunk ugratni egyik tetőről a másikra. Ha ön akarja, készen vagyok, mondja egykedvűen a barna fiú, s még közelebb álló barátai le akarák beszélni, az eddig folytatott francia nyelvet elhagyva, magyar nyelven azt mondja, nem akarom, hogy a magyar gyávának mondják. Ez szónál egy huszárkapitány karja után nyúlva eltávoznak. Másnap a majoreskó termeiben van a fiatal nép, a férfias bútózat közt feltűnő szép fegyverek vannak, s valakiak a kíváncsiak közül sorba mutogatja azokat, míg a beszéd arról folyt, hogy az ugratás híre a hatóságnak tudtul esvén, az megtiltatott. Az angol savanyú mosolyjal és átható gunnyjal mondá. Na, nem tesz semmit. De igenis sokat tesz. Mondja a másik vállalkozó, a pisztolyt éppen kezében tartva, és fölhúzván a sárkányt. Vigyázzon, töltve van, mondja az angol. Akár számba vegyem, mondja a másik, mire az angol is egy másik pisztolyt fölhúzva, a csőd szájába vette, mutatni akarván hasonló hidegvért. Ez komédia, mondja egy harmadik egészen ártatlanul, hanem el kell sütni. Durr. A két fegyver egyszerre elsült, az angol hal össze, míg a másik a sárkányt nézi, melyen a lőpor föllobbant, anélkül, hogy a töltés meggyúlt volna. – Ezek őrültek! – mondja egyik a gyengébb idegzetűek közül. – Nem egészen! – felel rá a tegnapi huszártiszt, odamendvén az életben maradotthoz, azt mondván – elég ebből ennyi! Ezentúl már csak ugyanaz őrültség következnék, mondja, s avakmerő barátot távozásra kéri. Őt követék a többiek, s néhány negyed alatt a nagy társaságnak egy része a Huszártisztel egyetemben a majoreszkó testvérénél van összegyülekezve. Magunk vagyunk, szól a Huszártiszt. Mit gondoltok, ha az előbbeni dolgok itt ismételtetni fognak, ezek a jóbécsiek mit fognak mondani rólunk? Azt, hogy elment az eszünk, mondja már egyszer megszólalt fiatalember. Jertek haza, mondja a mi grófunk. Otthon, ha bolondot teszünk is, legalább idegen nem látja. Itt már hihetőleg tovább nem vihetjük, legfőlebb ismétlésbe esünk, mint bátyám. Ki palotáját másodszor bontatja le, s ha ez így megy, a bécsiek megszokják a mi komédiáinkat, melyekre végre is azt mondják, hogy ezek a magyarok egyebet sem tudnak. Az igazság néha oly nyomást ad, melynek mindenki megadja magát. A föntebbi szavak is mi váratlanul jöttek, éppen olyan jókor, mintha mindenik érezné, hogy az eddig vitt élet éppen olyan lármás, mint egy lovardai mutatvány, melynek ugyan pénzért is akad egy darabig elég nézője, kivált, ha a közönségnek megígérik, hogy a társaságnak egyik érdemes tagja olyat ugrik, hogy még a nyakát is kitörheti, de végtére is vagy megszánják őket, vagy megondorodnak. De mi csináljunk otthon? Kérdi egyik nagy későn. Tán az innen elcsapott kardalnok nőket lássam megkopott básanyban a Pesti Redóte házban? Csináljunk egy magyar színházat, mondja az Ifjúgróf. Jó, Hát nappal hova megyünk? Csak nem ülünk mindig egymás nyakán, s az egyik beteg, a másik rossz kedvű, házról házra járjunk, hogy kinek van ma kedve tíz-húsz ember lármáját hallgatni, s aztán akkor is, ha egy pohár víz kell, megvallom, inkább parancsolni szeretek, mint kérni. Igazad van. Egy kaszinót alapítunk, mondja Huszátiszt. Magam is inkább szeretek egy puhát cukros vízért lármát ötni, hanem mi kell még, azt akarnám tudni, hogy abban a Magyar Színházban, kik játszanak. Magyar emberek, azok, kiket magyarul csak komolyásoknak hívnak, hisz magyarul még nevük sincsen a boldogtalanoknak. Majd nevet is adhatunk, az a legkevesebb, csak ígérjétek meg, hogy lejöttök. Barátom, nekem igen fájós tyúk szemeim vannak, pedig Pesten a trottőr. Ohó, most jut eszembe. Barátom, hogy is hívják magyarul a trottört? Nem tudom, hanem annak is faragjunk egy becsületes magyar nevet. Jaj, hát még szavakat is most akarunk regrutálni? Áproposz, hát a regrutát hogyan is hívják? Vigyel a patvar, majd a helyett is csinálunk másik szót. Ez lesz ám még a szörnyűséges konfúzió. Jaj, megint egy másik. Hát ezt hogy is mondják? Istenemre, nem kerestem ki a szavakat. Szia, barátom, nekünk előről kell kezdenünk. És mit gondolsz, hányadik unokád éri meg, hogy nyelvet csinálj, és azt egy nemzet beszélje is? Nem kerül bele tíz esztendő, mondja Huszártiszt kipirult arccal. Lóháton mész, édes barátom, s kérdezem, ösmered -e embereidet? Nagyon, igen, nagyon jól. És hiszel bennük kitartást, akaratot? Hiszek, itt álltok körülöttem, te egy uradalom árát söpörted az asztal alá, barátunk egyik háztetőről a másikra akart átugrani. A harmadik megvett egy drága lovat, s rögtön agyonlődte. Ilyen dolgokat csak bolond tehet, vagy aki éppen nem talál más tennivalót, gyertek haza, ott ennél óriásibb dolgokat vihettek véghez, s aki néhány nappal előbb pénzét szórta le, a másik, ki a háztetőkről akar ugratni, remélem nem fogja bevallani, hogy egy kis nemzeti szűk szűkmarkúbb, s egy kis kitartásért gyávább tudna lenni. Elnémulának, megint egy nyomását érezvén a leküzdhetetlen igazságnak, s míg a kedélyeket -e meglepő és váratlan beszédtágy izgatá, a huszárt is fölkelt. Én pozsonyba megyek az országgyűlésre. Mutassátok meg, hogy amit eddig tettetek, jobb tér hiányában elpazarlott erő volt, de mégis erő. Isten veletek! Értenek engemet azok, kik érteni tudnak és akarnak, és megnyugszanak, ha mondom, hogy az 1825. év óta ez országból sok ember ment külföldre, de világhíres bolondságot többé senki sem követett el. Tehát arról a sok bolondságról nekem is ez a véleményem. Menjünk odább!